«Так, зламали», – погодилася вона, дивуючись, як він може так спокійно говорити про це. Якби, не дай Боже, таке сталося з нею, та вкуси себе за язик, і не балакай зайвого, і без того вистачає. Вона озирнулася з метою гукнути когось з дітей, але ті вже сховалися за наступною кучугурою. На стежці не було видно жодної постаті, і чекати на допомогу не доводилося. Боляче, Уляна поклала руку, на плече старого, не мов би намагаючись передати йому частину свого співчуття. Як вам сказати, той звів брови, не мов би, обмірковуючи відповідь, поки не рухаюсь, то сяк так, а оскільки рухатися я не можу, то виходить, що терпіти можна. Це мороз, сказала Уляна, він анестезує, спортсменам заморожують травми. Господи, що ти мелиш? подумки зупинила вона себе. Йому зараз бракує лише лекції зі спортивної медицини, про яку ти, до речі, уявлення не маєш. Ви, напевне, полежіть, а я побіжу, знайду когось. Палиці візьміть, запропонував постраждалий. Це було зворушливо. Дякую, я так. Вона ще раз глянула на опасисте тіло, що безпомічно лежало на стежці, і поспішила на гору, умовляючи себе бути обережною, щоб і самі була не повторити долю старого. Медпункт виявився зачиненим, і ніхто не міг сказати, де дівся лікар чи то фельдшер, хто там має бути. Почекавши 10 хвилин і побачивши, що справа затягується, Уляна розшукала на гірці дітей, пояснила їм ситуацію і сказала, щоб каталися самі, а на неї не розраховували. Вона побоювалася реакції Олекси на звістку про зламану ногу діда – але той несподівано по-діловому відсібнув сну у борт і насупив брови я допоможу, твердо сказав він. Чим він міг допомогти? Хіба що почергувати біля медпункту, але зараз і це було не зайвим. Однак, якщо пішли такі справи, Насті теж не годилося розважатися. І Уляна звалила доньці кидати лижви і бігти до тітки Наталки у готель, щоб розповісти, що сталося з її чоловіком. Та, по можливості, заспокоїти стару. Не можна сказати, що це розпорядження викликало у доньки захват. Але вона не заперечила жодним словом, і слухняна попленталася до прокату. Уляна ж натомість поспішила до каси підйомника. Там чоловік ногу зламав. Ви не підкажете, як мені знайти тут швидку допомогу чи медиків? Та у медпункті ж. Просто, наче йшлося про щось другорядне, відказала касирка. «Там нема нікого». «Ну, то подождіт, мо, людина відійшла десь по нужді». Точного значення місцевого варіанту вислову «по нужді» Уляна не знала, але зрозуміла, що допомоги не отримає. На схилі усі були зайняті своїми прибутковими справами. Продавали квитки, говорили Глінтвейн, регулювали кріплення і давали уроки початківцям. А травма старої людини була справою геть неприбутковою – тому цілком могла почекати. Уляна від навіть видобула з внутрішньої кишені телефон, щоб набрати Степана. Але вчасно схаменулася. Зарадити він все одно нічим не зможе, а от те, що вся компанія буде хвилюватися поза сумнівом. А їм ще з самої вершини спускатися, і треба бути максимально зосередженими. «Доброго дня! Як наша лижниця?» По схилу, на зустріч, пішкував з лижвами під пахвою інструктор Дмитро. «Боже, це ви! Ви навіть не уявляєте, як я рада вас бачити. Там Георгій Олександрович ногу зламав, а я нікого з медиків знайти не можу». «Де він?» Уляна у відповідь лише показала рукою. Йти може?» «Та де там?» «Зрозуміло», – Дмитро глянув на годинника. «Ідіть до нього, я скоро там буду». «Дякую, Дмитре», – розчулилася Уляна. «Ідіть, ідіть!» Георій Олександрович лежав на місці, та й куди б він дівся з поламаною ногою. Мабуть, стежкою за цей час ніхто не проходив. Старий прикрив очі, чи то берігся від сліпучого сонця на снігу, чи, може, не дай Боже, знепритомнів. Вам дуже боляче, вона схилилася, прислухаючись до дихання старого. Але той кліпнув і проказав несподівано бадьорим голом. «Жити можна, тільки руку допоможіть витягти, бо затекла». Почали звільняти руку, і голос старого одразу втратив бадьорість. Кожен рух важкого тіла віддавався у зламаній нозі, викликаючи стогін, а товста куртка не давала змоги скопитися як слід, щоб допомогти. Поки поралися, надійшла допомога. Дмитро з молодиком у жовтій жилетці. Прикрашені Червоним Христом та ще й Малий Олекса на хвості. Вони тягли за собою щось схоже на великі ночви. Молодий з Христом виявився працівником медпункту. Він обійшов потерпілого, глянув на травмовану ногу і швидко поставив діагноз. Зламив. Тра у ясеню спускати. А потім не дуже зграбно взявся прилаштовувати до гомілки гнучку шину, яку приніс під пахвою. Дмитро взявся кудись телефонувати, а Уляна з Олексією чим могли допомагали медику. Спільними зусиллями їм вдалося врешті підкласти дротяну конструкцію під ступню, і далі справа вже пішла краще. «Я перепрошую», – Дмитро тактовно торкнувся Уляниного плеча, – «я машину знайшов у шпиталь їхати. Ви з ним поїдете?» Уляна розгубилася. «Напевне». Дійсно, а хто ж іще, якщо син з невісткою невідомо де на вершині, а дружина від готелю боїться відходити, і, судячи з усього, правильно робить. Тоді ходіть до готелю, візьміть гроші. Машину я попросив у долі стати, щоб наверх його не тягти. То ми, поки його спустимо, а ви туди приходіте. До речі, гроші. Уляна поспішила до готелю, де на неї чекала попереджена настунею. А тому схвильована і перелякана пані Наталя. Після завершення первинного обміну інформацією, що з ним, як це сталося і що ж тепер робити, було вирішено, що Уляна супроводжуватиме старого до лікарні, взявши у пані Наталі гроші і про всяк випадок прихопивши усі власні. Зв'язок триматимуть по мобільному, ну а там, як Бог дасть. І ще там, у лікарні, обов'язково скажіть, що він алергік, у нього з печінкою проблеми астма і псоріаз на цьому ґрунті, щоб вони йому там чогось не вкололи, бо сам він точно про це забуде. Добре, Уляна записала у телефон діагнози свого пацієнта, при такому здоров'ї ще й ногу зламати, це ж треба. Настуню, слухайся, тітку Наталю. Вискочивши з готелю, вона попрямувала донизу через місточок над глибокою ущелиною. А влітку це, напевно, було дуже романтичне місце, але зараз сніг та крига змушували зосереджуватися на кожному кроці, щоб, бува, не повторити подвиг Георгія Олександровича. Цього ще бракувало. Машина й справді стояла внизу, але не місцева вантажівка з будкою, а старий радянський джип з тентом, з тих, що в народі називаються бобиками. З'ясувалося, що Уляна надто швидко бігає. Біля машини стояв лише водій, затягуючись цигаркою. Проте за кілька хвилин на спуску показалася вже процесія. Дмитро з медиком тягли за собою залізні ночви із навантаженим на них пацієнтом, а ззаду – тупцяв зосереджений Олекса, тримаючи в руках дідові лижні палиці. Двом досвідченим чоловікам, до яких доєднався ще й шофер, не склало особливих проблем завантажити постраждалого у салон «Бобика», та прилаштувати скуту шиною ногу на сидінні. Може, тому що цього разу він не керував і не намагався їм допомагати. Уляна знайшла собі місце на відкидній сидушці, до якої пролізли через задні двері машини. Слідом за нею заліз і Олекса. — А ти куди? — здивувалася Уляна. — З вами, — суворо насупивши брови, відповів хлопець. — Ви одна не зможете. Тайо — Та йо, — вигукнув Дмитро з надвору, — файний легінь. Медик зворушено посміхнувся, а шофер стріском закрив задні розхлябані двері. «Поїхали!» – сказав він, сідаючи за кермо. «Йой!» – відгукнувся Дмитро, займаючи сидіння поруч. «Як і ви з нами?» – здивувалася Уляна. «А що, я гірше за того хлопа?» – вишкірився інструктор. Вони розвернулися між кучугурами практично на місці, на що Улянина водійська душа не могла не зреагувати легкою заздрістю і рушили донизу, ривучи двигуном, який зараз дебільшого використовувався як засіб гальмування на крутих спусках. Георгій Олександрович досить швидко влаштувався більш-менш комфортно, щоб навіть за таких надзвичайних обставин віддатися своїй улюбленій справі – балаканині. «А як ви тут ставитеся до нашої київської двічі судимої влади?» – спитав він, ледь виїхали з села. «Чоловіки перезирнулися. До тамтого вашого презика уточнив шофер і гмукнув. Нашого з вами презика уточнив старий. З передніх сидінь почувся дружний сміх. «Я вам таке скажу», – обернувся водій. «Ми його не обирали. Скільки я без вашого презика жив, то стіко й далі житиму. То не є мій презик. Ви там у Києві Донецького собі взяли» то й майте собі спокій, а я роботу завше собі знайду. Нічого собі робота, подумала Уляна, їздити такими дорогами. Щоправда, зараз на спуску машину так не кидало, а може це тому, що вона була меншою по висоті за ту, що везла їх вгору. Бо я крановщик-висотник, вів далі водій. У Москві працював на тамтих кранах, що висота більше 300 метрів. Мене господарі залишатися просили. «Квартиру давали». «Чого ж не залишився?» – спитав Георгій Олександрович, що міцно обійняв спинку сидіння і відчував від цього додаткову впевненість. «Знак мені був – страхівку не застібнув і мало не зірвався додолу. Рукою тіко так позачепився. То мені воно так показало, що все вже. Наступного разу того вже не буде. То я взяв у кума цю машину і трохи побуду біля жінки, бо вона вже одвикла» як я весь час по стройках там тих. А якщо в Москві вже не працюєте, виходить, що все-таки це і ваш президент зачепився за відповідь песиміст не шістдесятник. Та ну, скажете. Ну а чого ж тоді в ясені біг-морда з ним висить? Та де? Як це де? На стоянці. З Новим роком вас вітає. Дмитро кивнув, мов би, на підтвердження. Там той? Уточнив водій. Так його вартують. Як один дітвак кинув був грудкою, так одразу міліція там та приїхала. Батька забрали, дітвака того. Ледь відкупився. От бачите, здавалося, Георгій Олександрович навіть зрадів цій інформації. У Чернігові його фарбою закидали. У Запоріжжі ж де там іще? Практично скрізь. А у вас чистесенький. Заперечити щось на це було важко, але водій не здавався. Так, а що він мені зробив, той Яник? Старий примружився. Ну, може, ще й не зробив, але може зробити. А на що він годен? Я – Фіть і Тойво. Це він у вас там то. У Києві може щось зробити, а мені він ніц не зробить. Уляну відверто дратувала місцева манера казати про Київ, ніби про якусь зовсім іншу країну. Георгію Олександровичу, здається, це теж було не до смаку. Але ж країна у нас із вами одна. Знаєте, озвався раптом інструктор Дмитро, у нас тут усякі країни були. Старі люди розповідають, що найліпше було за чехів, бо вони і жити давали, і в наші справи не лізли. А як угорці прийшли, то почали людей неволити. То люди, хто пішов до лісу, а хто навчилися жити по-своєму. Ми по-своєму, а вони по-своєму, і за комуністів так жили, і зараз жиємо. Ту кожен другий за кордоном працю має, і родині гроші шле. Нам та держава ніц не робить, ми самі собі порадкуємо. Ця заява так обурила старого філософа, що він поліз за своїм неосяжним носовичком, щоб висікатися перед тим, як дати гідну відповідь. Діди у тридцять дев'ятому Карпатську Україну проголосили. Потім в УПА десять років за свою державу воювали. І це, щоб їхні онуки у незалежній Україні самі собі передкували? «Мій дідо в УПА був», – відгукнувся шофер. «А мій у дивізії воював. Під бродами у полон був», – потрапив, додав Дмитро. Уляна рушила вуха. «У дивізії? А ми теж шукаємо родича, що був у дивізії». Може, із вашим дідом разом? Він вам не розповідав? Розповідав? здивувався Дмитро. Ні. Ніде не розповідав, бо хто розповідав в йо. На Сибір повивозили. У нас тут усі націоналісти. Бачите, Георгій Олександрович обернувся до Уляни. Усі націоналісти, а працюють за кордоном і кажуть, ваш президент. А знаєте чому? Тому що в ідеології і досі не визрів державницький націоналізм. Не інтегрувалася державницька ідея вище земляцтва, коли тут, у селі,